Eta la urte bai, bete iragaur Alfred Hitchcock zine zuzendaria hilzela Hitchcock, geniotza dute zinean adituek batez ere bere pelikuletan beldur kezka giro berezia sortu zuelako ikusleak etzegien, ondoren zer zetorren eta gien eta zuzendariak ustekabean harrapatzen du Hitchcock, Bretaña hundian Leinstonen jaiozen mila sortziun dalaro eta meretzean, bere gurasoak dendari katolikoaziran eta Londresko Jesuiten ikastetxera didalizuten ikastera gero ingeniritze egin zuen, baina aldi berean lanein egin izan zuen, miliari laguntzeko. Zinea eta publizitatea, gaztetati gustatu izan zizkion eta bere enpresan zenbait iragarki egin ondoren lehen pelikula egiteko aukera izan zuen. Soldau euskatik, libratu egin zen pisuagatik eunda iroik ilozu euskan. Inglateran egin pelikula, izan ziran, soinuri gabea gehiinak, eta horrek, estatu batuetara, Hollywoodera joateko aukera manzion. Antxe egin zituen bere pelikula honenak eta eza batez ere, berro eta hamarkadaren bukaeran eta iroiko asieran. Orduko adira, sate bater Kona los talones, psikosis, edo los pajaros Españoles egindako eh, tituluen Izenak dirauek Ondoren ere egin zituen pelikula ipagarria Baina ditu guztien iritziz Lau hauek dira bere film honenak Hitzkoti buruz idatzi denean pelikula gaipatu dira baina ere bere izahera bitxia. Eziketa katolikoak edo etxean bizitako giroak korlako maltsurkeria berezia manzion eta berarekin lane induten aktore guztiek diote, pelikula egiten zen garaian aktoreak eta batez ere aktoresak sufriaraztea zela bere pasioetako bat. Beti, edo ia guztietan, emakumea rubiak aukeratzen zituen protagonista papere eta batzuk bereziki gaizki tratatu zituen. Lasoga pelikulan, Ingrid Bergman Nervioetati Jota, Alde egiteko zorian izan zen. Naufragos pelikulan, Filiz Konstan, aktoresa amar aldiz botazuten uretara lehen toma ondoa terarren. Baina, okerren pasazuen adirudien ez, tipi jadonen Melanie Griffithen ama izan zen Los Pajaros pelikulan. Azkenean, errodajea bertan berautzibar izan zuten emakumeak gehiago ezin zuelako. Gabonaietan, hiskotek, bere amaren itxura eta jantziak zeuzkan pampiña bidalizion Melanie Alabari zerraldo batean sartuta. Urrenoko pelikulan, Marni Laladronan benetako jazarpen aginomenzion tipi honek esezko borobilena eman arte. Hitzko tala ere zine munduan izan den zuzendari haundienetarikoa izan dela esan genezake. Iru eta beratzean, bere karrera angustiari, sari berezia mazioten Hollywooden eta horrengoko urtean Inglaterrako harreginak sir izendatu zuen. Gaurko gunez hilzen esan bezala, mila Los Angelesen.